הצרה הזאת. ויען ראובן אותם לאמור, הלא אמרתי עליכם, לאמור, אל תחטאו בילד, ולא שמעתם, וגם דבו הנה נדרש. והם לא ידעו, כי שומע יוסף, כי המליץ בינותם. ויסוב מעליהם, ויבק, וישוב עליהם, וידבר עליהם,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 אחיכם האחד, הניחו איתי, ואת רעבון בתיכם, קחו ולכו, והביאו את אחיכם הקטון אלי, ואי דעה, כי לא מרגלים אתם, כי חיינים אתם, את אחיכם אתן לכם, ואת הארץ תסחרו. ויהי, הם מריקים שקיהם, והנה איש צרור כספו בשקו.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 השיבנו אליך. ויאמר, לא ירד בני עמכם, כי אחיו מת, והוא לבדו נשאר. וקראהו אסון בדרך, אשר תלכו בה, והורדתם את שיבתי ביגון שאולה.